Мемуари Гейші Артур Голден Розділ 32 Всю зиму та весну Нобу продовжував раз чи два на тиждень привозити міністра до Джіону. Враховуючи, як багато часу вони проводили разом у ці місяці, можна припустити, що міністр уже зрозумів ставлення Нобу до нього, яке можна порівняти зі ставленням крижаної гірської вершини до Бурульки. Але навіть якщо міністр і зрозумів щось, то принаймні не видав себе й поглядом. Чесно кажучи, здавалося, що міністр нічого не помічає довкола. Єдине, на що він звертав увагу, так це на мене, яка сиділа навколішки поряд із ним, або наливала йому саке. Ця відданість дуже ускладнювала мені життя. Коли я звертала більше уваги на міністра, Нобу виходив із себе, і його обличчя багрянило від злості, тому присутність голови, мамехи та гарбузика – була для мене дуже цінною. Вони грали роль соломи у дерев'яному ящику з цінним вантажем. Звичайно, присутність голови була важливою для мене не тільки тому. За останні місяці я бачила його набагато частіше, ніж раніше, і зрозуміла, що створений мною образ трохи розходиться з дійсністю. Наприклад, я завжди уявляла його повіки гладкими, практично без вій. Але насправді вони закінчувалися густим м'яким волосям, і нагадували маленькі щіточки. Його рот виявився більш виразним, ніж я уявляла, настільки виразним, що йому з великими труднощами вдавалося приховувати свої почуття. Якщо його щось бавило, і він не хотів цього висловлювати, куточки його рота все одно трохи тремтіли. Коли він замислювався, подумки вирішуючи проблеми поточного дня, то починав крутити в руках філіжанку саке і насуплювався. Коли він перебував у такому стані, я не соромилася спостерігати за ним, і його зможки здавались мені чудовими. Здавалося, вони відбивали глибину його проникнення в суть речей і серйозне ставлення до життя. Якось увечері мамеха розповідала якусь довгу історію, і я, не відриваючись, дивилася на голову, а прийшовши до тями, зрозуміла, що будь-хто, хто подивився б на мене в той момент, зацікавився б, чому я так на нього дивлюся. На щастя, міністр надто багато випив, щоб на щось звертати увагу. но жував, дивлячись у тарілку, не помічаючи ні мене, ні мамеху. І тільки гарбузик, як мені здалося, спостерігала за мною. Але коли я подивилася їй у вічі, вона посміхнулася і важко було зрозуміти, що ховалося за її усмішкою. Одного разу у лютому гарбузик застудилася і не змогла піти з нами вічі ріки. Голова того вечора запізнився, і ми з Мамехою провели близько години, розважаючи Нобу та міністра. Нарешті ми вирішили станцювати, причому більше для себе, ніж для них. Нобу не був шанувальником танців, а міністр взагалі не виявляв до них жодного інтересу. Хоча це було і не найоригінальніше проведення часу, ми не могли придумати нічого цікавішого. Спочатку Мамеха представила кілька коротких танців, а я акомпанувала її на самісені. Потім ми помінялися ролями. У той момент, коли я стала у початкову позу для свого першого танцю, перегнувшись у талії таким чином, що складене в руках віяло, торкалося підлоги, двері відчинилися і на порозі з'явився голова. Ми привітали його і зачекали, поки він сяде за стіл. Я зраділа його появі, бо хоч він раніше і бачив мене на сцені, але ніколи танцюючою в такій інтимній обстановці – Спочатку я хотіла виконати короткий танець під назвою «Осінні листя», але тепер попросила мамеху виконати «Жорстокий дощ». В основу цього танцю покладено історію молодої дівчини, глибоко зворушеної тим, що її коханець знімає сорочку-кімоно, щоб укрити її від грози, бо вона знає, якщо його тіло намокне, він зникне. Мої педагоги завжди хвалили мене за вміння висловити почуття жіночого смутку. Під час епізоду, коли я повільно опускалася на коліна, мої ноги не тремтіли, як у багатьох танцівниць. Спочатку я відволікалася і час від часу кидала погляд на голову, але потім представила найсумніше, що можна придумати, нобу в ролі мого дани, і земля пішла з-під моїх ніг. Я висловлювала непочуття якоїсь жінки, котра втратила коханця, а свою власну тугу про життя, позбавлене найголовнішого для мене. А отже, і сенсу. Ще я думала про сацу, тяжкість нашого роздільного існування. Наприкінці танцю смуток переповнив мене до країв. Я глянула на голову, але, чесно кажучи, не була готова побачити. Він сидів на розі столу так, що тільки я могла його бачити. Спочатку мені здалося, що його обличчя дивує, так широко він розплющив очі. Але в тому, як посмикувався його рот, я вловила інші почуття і зрозуміла, що його очі переповнені сльозами. Він дивився у бік дверей і вдавав, що потирає ніс, намагаючись непомітно промокнути очі. Потім розгладив брови, немово не ховалася причина його занепокоєння. Було дуже незвично бачити голову сумним, тож я навіть розгубилася. Я повернулася до столу, за яким розмовляли мамеха та нобу. За хвилину в розмову втрутився голова. «А де гарбузик?» «Вона хвора, голово», – сказала мамеха. «Що ти маєш на увазі? Її що, тут немає?» «Так, вона не прийшла», – сказала мамеха. «І це добре, бо має шлунковий гриб». Мамеха продовжила розмову з Нобу. Я побачила, як голова подивився на годинник і сумним голосом сказав, «Мамехо, ти пробачиш мені? Я себе сьогодні не дуже добре почуваю». Мабуть, Нобу сказав щось смішне, коли голова відчинив двері, бо всі засміялися. Я ж думала про своє. Намагаючись у танці висловити свій біль, я засмутилася сама, але при цьому засмутила й голову. І швидше за все він думав про відсутність гарбузика. Насилу вірилося в те, що він так глибоко переживав хворобу гарбузика. Напевно, я зачепила якісь глибші та складніші почуття. Але коли я закінчила танцювати, голова запитав саме про гарбузика і пішов, дізнавшись, що вона захворіла. Я б не здивувалася, якби голова відчував такі глибокі почуття до мамехи. Але до гарбузика будь-яка жінка зі здоровим глуздом залишила б усі свої надії. А я стала щодня ходити до провісника, надії отримати хоч якийсь знак про проблему, що мене хвилювала. Ми, японці, жили на той час в епоху краху надій. Я б не здивувалася, якби мої надії розбилися, як це сталося з багатьма людьми. З іншого боку, он багато хто вірив – що колись країна знову відродиться, і цього не станеться, якщо ми налаштуємося жити на уламках. Щоразу, читаючи в газетах про якийсь невеликий цех, що до війни виробляв запчастини для велосипедів і почав працювати, наче війни й не було зовсім, я говорила собі, що якщо вся нація зможе вийти з темної долини, і в мене є надія вийти зі своєї. Починаючи з березня і всю весну, ми з мамехою були зайняті в танцях стародавньої столиці, відновлених через 5 років після закриття Джіона. Голова і Нобу були дуже зайняті всі ці місяці і привозили міністра лише двічі. Першого тижня червня мені від імені Вамура Електрик зателефонували в Окею і попросили бути в чайному будинку Вічиріки. На цей час я вже була запрошена до іншого чайного будинку, тому з'явилася Вічиріки на годину пізніше. На свій подив замість гучної компанії – за столом я побачила тільки Нобу та міністра. Я відразу помітила, що Нобу дуже сердитий. Я подумала, він злиться на мене за те, що йому довелося провести стільки часу наодинці з міністром. Хоча, чесно кажучи, вони нагадували білку й комаху, яка живе на цьому ж дереві. Нобу постукав пальцями по столу, коли міністр стояв біля вікна і дивився в сад. «Ну годі, міністре, сказав Нобу, коли я сіла за стіл. Досить спостерігати за тим, як ростуть кущі. Ми так і чекатимемо вас увесь вечір. Міністр обернувся, трохи вклонився, ніби вибачаючись, і сів на своє місце на кушетці. Зазвичай мені важко вдавалося знайти цікаву для нього тему розмови. Але того вечора було простіше, тому що я його дуже довго не бачила. Міністре, ви мене більше не любите? У чому річ? Спитав міністр і показав здивування на обличчі. Ви не приїжджали понад місяць. «Може, винен Нобу, який не брав вас у Джіон так часто, як вам цього хотілося?» «Нобусан не винен», – сказав міністр і кілька разів шморгнув носом, перш ніж додав. «Я його надто багато про що просив останнім часом. Але ж відсутній цілий місяць ми так багато пропустили». «Так, ми так багато не випили», – сказав Нобу. «О, Боже, та Нобусан сьогодні не в дусі. Він весь вечір такий. А де голова, мамеха та гарбузик?» «Вони не приєднаються до нас?» «Голова сьогодні увечері зайнятий», – сказав Нобу. «Не знаю, де решта. Це вже твоя турбота, а не моя». У цей момент відчинилися двері, і дві служниці принесли чоловікам таці з їжею. Я намагалася розважити їх під час їжі. Іншими словами, намагалася розмовляти з Нобу, але він зовсім не був схильний до розмови. Що ж до міністра, то здавалося простіше добитися одного чи двох слів від засмаженого восьминога – що лежить у його тарілці, ніж від нього. Тому зрештою я почала говорити про все, що спадало мені на думку. І відчула себе старенькою, яка розмовляла з двома своїми собаками. Одночасно я наливала саке обом чоловікам. Нобу пив мало, але міністр постійно підставляв мені свою порожню чашку з подякою на обличчі. Коли міністр вкотре кинув на мене такий самий погляд, Нобу, наче тільки прокинувшись, різко поставив свою чашку на стіл, Витер серветкою рота і сказав, «Досить одного вечора, міністре, по-моєму вам час іти». бусан, сказала я. «Мені здається, гість тільки почав освоюватися». «Навіть занадто. Ми посилаємо вас додому раніше, ніж звичайно. Вперед, міністре, вставайте. Ваша дружина дуже зрадіє». «Я не одружений», – сказав міністр. Але він уже натягував шкарпетки і був готовий підвестися. Я провела Нобу та міністра до входу та допомогла міністру взутися. Таксі залишалися рідкістю через високі ціни на бензин. Тому служниця замовила рикшу і допомогла міністрові залізти у візок. Я помітила, що він поводився трохи дивно, весь час дивився в ноги і навіть не попрощався. Нобу якийсь час стояв у дверях, дивлячись на небо і ніби розглядаючи хмари, хоч стояв винятково ясний вечір. Коли міністр поїхав, я спитала в нього. «Що між вами сталося?» Він глянув на мене з огидою і увійшов до чайного будинку. Я застала його. Він сидів у кімнаті з порожньою чашкою в руках. Коли я запитала, чи налити йому саке, він проігнорував мене. Я почекала якийсь час, сподіваючись, що він сам заговорить зі мною. Але він мовчав. Я не витримала. «Подивіться на себе, Нобусан!» У вас зморшки навколо очей глибші, ніж борозни на дорозі. Він розслабив обличчя, і зморшки трохи розгладилися. «Я вже не такий молодий, як раніше», – сказав він. «Що ви маєте на увазі?» «Я маю на увазі, що деякі зморшки, які стали постійними, не зникають лише за твоєю думкою. Є гарні та погані зморшки, Нобусан. Ніколи не забувайте про це. Ти сама не така молода, як була колись». Тепер ви починаєте ображати мене. Ви навіть у гіршому настрої, ніж я передбачала. Чому немає алкоголю? Вам потрібно випити. Я не ображаю тебе, а констатую факт. Є погані та добрі зморжки, а також добрі і погані факти, сказала я. Поганих фактів краще уникати. Я покликала служницю і попросила її принести тацю з віскі та водою, а також закуски. Коли вона принесла тацю, я налила віскі в склянку. Розбавила водою і поставила перед ним. А тепер уявіть, що це ліки, і випийте їх. Він зробив ковток, але дуже невеликий. Треба випити все, сказала я. У мене своя швидкість. Коли лікар щось прописує пацієнтові, він мусить його слухати. Пийте все одразу. Нобу осушив склянку, навіть не подивившись на мене. Я налила йому ще і наказала випити знову. Ти не лікар, сказав він мені. «Я питиму так, як вважаю за потрібне». «Давайте, Нобусан, щоразу, коли ви відкриваєте рота, вам стає гірше. А чим гірше пацієнтові, тим більша доза ліків потрібна. Я не питиму, ненавиджу пити наодинці». «Гаразд, я вип'ю з вами», – сказала я. Я поклала в склянку кілька кубиків льоду і підставила його Нобу, щоб він налив мені віскі. Беручи у мене склянку, він усміхнувся вперше за увесь вечір, я акуратно налив мені вдвічі більше віскі, ніж я йому. Я взяла його склянку, вилила залишки в ємність, що стояла в центрі столу, і налила йому стільки ж віскі, скільки він налив мені. Коли ми осушили наші келихи, я не могла не скорчити пику, тому що для мене випити віскі все одно, що прибирати воду з тротуару. Мені здається, навіть мої гримаси пішли на користь, бо нобу став не таким похмурим. Я перевела подих і сказала – «Не знаю, що трапилося з вами чи з міністром сьогодні ввечері. Не згадуй ім'я цієї людини. Я вже почав забувати його, а ти мені знову нагадуєш. Знаєш, що він мені сказав?» «Нобусан», – сказала я, – «я відчуваю себе відповідальною за те, щоб напоїти вас, незалежно від того, чи хочете ви віскі чи ні. Декілька ночей поспіль ви бачили майже п'яного міністра. Тепер настав час самому напитися». Нобу невдоволено глянув на мене, але взяв свою склянку з виглядом людини, яка йде на лобне місце, і довго дивився на неї, перш ніж випити. Він поставив склянку на стіл і протер очі тильною стороною долоні, наче хотів прочистити їх. Са, Юрій, я маю дещо тобі сказати. Ти все одно рано чи пізно про це дізнаєшся. Минулого тижня ми з міністром розмовляли з господаркою і Чріки. Ми дізнавалися, чи може міністр стати твоїм дана. Міністр? запитала я. «Нобусан, я не розумію. Хіба ви цього хотіли?» «Звісно, ні. Але міністр нам дуже допоміг. І я не мав вибору. Окупаційна влада мала намір винести. Івамура електрик – остаточний вирок. Ти знаєш про це. Компанію збиралися конфіскувати. І ми з головою освоїли б бетону або щось таке, тому що нам би ніхто не дав працювати в цьому бізнесі. Міністру вдалося переглянути нашу справу і переконати їх, що вони обійшлися з нами надто жорстоко. «Що, як знаєш, правда?» «Ви називали міністра всіма можливими іменами», – сказала я. «Мені здається, він заслуговує на всі імена, які я тільки можу придумати. Я не люблю цієї людини, Саюрі, Навіть те, що я перед ним у боргу, не змусить мене ставитись до нього краще». «Я зрозуміла», – сказала я. «Ви хочете віддати мене міністрові, бо...» «Ніхто не хоче тебе віддавати міністрові. Він не може дозволити собі бути твоїм Дана. Він вирішив, що Івамура Електрик платитиме за нього. Але це не так. Тому міністр страшенно засмутився, а мені стало шкода його. У тому, що сказав Нобу, нічого смішного. Але я засміялася, уявивши, що міністр став моїм Дана. Він нахилявся до мене ближче і ближче і починав дихати мені в ніс». «Ти знаходиш це забавним?» – сказав мені Нобу. «Так, Нобусан, як представлю міністра? Я не хочу представляти міністра. З мене вистачило того, що я сидів тут поряд із ним, розмовляючи з господаркою і чиріки». Я знову змішала віскі з водою для Нобу, а він приготував коктейль для мене. Мені найменше хотілося пити, але Нобу підняв свою склянку, і я не могла не випити з ним. Він витер рота серветкою і сказав... Зараз дуже важко жити, Ну, Нобусан, думаю, нам треба випити, щоб підбадьорити одне одного. Адже ми знаємо одне одного дуже давно, Саюрі. Майже 15 років, правда ж? – спитав він. Не треба, не відповідай. Я хочу сказати тобі щось. І дуже прошу тебе уважно послухати. Я вже давно хотів сказати тобі, а зараз для цього настав час. Сподіваюся, що ти уважно слухаєш, бо я скажу це лише один раз. «Я не дуже люблю гейш, може ти вже про це знаєш, але я завжди відчував, що ти, Сайюрі, відрізняєшся від інших». Я почекала, доки Нобу продовжить, але він мовчав. «Це те, що Нобусан хотів мені сказати?» – запитала я. «Хіба це не припускає того, що я повинен був для тебе щось зробити, ну, наприклад, купувати тобі ювелірні прикраси?» «Але ж ви купували мені прикраси, ви завжди виявляли до мене доброту». «Саме до мене, тому що далеко не до всіх ви так ставитесь. Я мав робити для тебе більше, але я не про це хотів сказати. Мені важко висловити свої думки. Насамперед я хотів сказати, що зрозумів, наскільки я дурний. Кілька хвилин тому ти сміялася з того, що міністр може стати твоїм Дана. Але подивися на мене. Однорука людина зі шкірою схожою на шкіру ящерки». Ну, Бусан, не треба ніколи так говорити про себе. Нарешті настав слушний момент. Я чекав багато років. Я продовжував чекати, навіть незважаючи на твою дурість із цим генералом. Щоразу я уявляв тебе з ним. Ну, та гаразд, не хочу навіть згадувати про це. І цей дурень міністр. Я казав тобі, що він сказав мені сьогодні ввечері. Це найнеприємніше. Після того, як він зрозумів, що не буде твоїм цим, він довго сидів мовчки і нарешті сказав «Ти казав мені, що я зможу стати Дана Юрі. Я цього не казав, ми зробили все, що в наших силах, але це не допомогло. Після цього він сказав «А можете ви організувати це хоч один раз?» я спитав «Організувати що один раз? Роль Дана Саюрі на одну ніч?» І він кивнув головою, я сказав «Послухайте мене, міністре». З мене достатньо того, що я ходив до господині Ічиріки пропонувати таку людину, як ви, як Дана для такої жінки, як Саюрі. І зробив це тільки в надії, що це ніколи не станеться. Але якщо ви думаєте, ви цього не говорили. Кажу тобі, сказав і далі. Якщо ви думаєте, що я можу організувати вам аудієнцію з нею хоч на секунду, чому ви повинні мати її? «У будь-якому випадку вона не моя власність, щоб віддавати її комусь». Нобусан, сподіваюся, міністр не дуже образився на ці слова, зважаючи на все, що він зробив для Івамура Електрик. «Не варто вважати мене невдячним. Міністр допомагав нам, бо це його робота. Я добре ставився до нього ці місяці і не припинив би добре ставитися. Але це не означає, що я маю відмовитися від того, що чекав більше десяти років, і віддати це йому». «Що якби я прийшов до тебе, як він просив?» «Невже ти відповіла б?» «Добре, Нобусан, я зроблю це для вас». «Будь ласка, як я можу відповідати на такі запитання?» «Просто, просто скажи мені, що ти цього ніколи не зробила б». «Але, Нобусан, я в такому обов'язку перед вами, мені нелегко відмовити вам у будь-якому проханні». «Це для мене новина. Невже ти змінилася, Саюрі? Чи це завжди було частиною твоєї натури?» Я завжди вважала, що у вас дуже висока думка про мене. Зазвичай я не помиляюсь у людях. Якщо ти не така жінка, якою я тебе уявляв, тоді я нічого не розумію у цьому житті. Невже ти хочеш сказати, що готова віддатись такій людині, як міністр? Чи знаєш ти про існування у світі добра і зла, правди та брехні? Чи просто більша частина твого життя пройшла в Джіоні? Боже, Нобусан, я багато років не бачила вас у такому стані. Саме цього і не варто було говорити, тому що вмить обличчя Нобу налилося кров'ю. Він схопив свою склянку і так стукнув по столу, що вона тріснула, а кубики льоду розлетілися в різні боки. Нобу розгорнув руку і показав мені кров, яка виступила на долоні. «О, Нобусан, відповідай мені! Я не можу думати про це зараз. Будь ласка, давайте щось зробимо з вашою рукою». «Ти віддалася б міністрові, незалежно від того, хто тебе про це просить. Якщо ти жінка здатна на це, негайно покинь цю кімнату і більше ніколи зі мною не розмовляй». Я не розуміла, як розмова прийняла такий небезпечний поворот. Але цілком очевидно, що для мене існує лише одна відповідь. Я зневірилася прикласти хустку до руки Нобу, кров уже капала на стіл. Нобу так напружено дивився на мене, що я не могла зрушити з місця. «Я цього ніколи не зроблю», – сказала я. Я сподівалася заспокоїти його цими словами, але він ще довго мовчки дивився на мене. Нарешті Нобу перевів подих. «Наступного разу, кажи, будь ласка, до того, як я встигну порізатися, чекаючи на твою відповідь». Я пішла за господаркою чайного будинку. Вона прийшла з кількома служницями, глечиком води та рушниками. Нобу не дозволив їй дзвонити лікареві, та й рана, на щастя, виявилася не такою серйозною, як я думала. Коли господиня вийшла, нобу був на подив мовчазним. Я спробувала зав'язати розмову, але він не виявляв жодного інтересу. Спочатку я не могла заспокоїти вас, сказала я нарешті, зараз не можу вас розговорити. Не знаю, чи вам потрібно ще випити, чи навпаки проблема у великій кількості віскі. Ми досить випилися, Юрі, настав час принести камінь. Який камінь? Той, що я дав тобі минулої осені. «Шматок бетону з заводу Іди і принеси його». Почувши це, я похолола, бо чудово знала, про що він говорить. Настав час Нобу оголосити себе моїм Дана. «О, я так багато випила, не знаю, чи можу кудись дійти», – сказала я. «Може, Нобусан дозволить мені принести його в нашу наступну зустріч?» «Ти зараз його принесеш. Як ти думаєш, навіщо я залишився після відходу міністра? Іди за каменем, а я зачекаю на тебе тут». Я подумала про те, щоб попросити служницю принести мені камінь, але знала, що не зможу пояснити їй, де його знайти. У Океї я пройшла в свою кімнату і знайшла шматок бетону, загорнутий у шовк. «Я несу його Нобусан», – сказала я, – «будь ласка, зупини мене». «Ти п'яна, Сайюрі, що з тобою сьогодні?» «Я мушу повернути йому цей камінь, і моє життя закінчиться, якщо я на це погоджуся, будь ласка, зупини мене». П'яна і плаче». Ти гірша за Хацумомо і не можеш вийти в такому вигляді. Тоді, будь ласка, зателефонуй до Йчиріки і скажи Нобусан, що я туди не прийду. Навіщо Нобусан цей камінь? Я не можу тобі цього пояснити. Та мені байдуже, але якщо він чекає на тебе, треба йти, сказала вона мені, провела в мою кімнату, витерла сльози і поправила мій макіяж. Я ніколи не бачила тебе в такому стані, Саюрі. Одному Богові відомо, що сталося з тобою». «Я просто дурепа, Анті!» «Сьогодні ввечері точно», – сказала вона. «Мама розсердиться, якщо дізнається, що ти зіпсувала стосунки з Нобу». «Ще ні», – сказала я. «Нам нема про що говорити», – сказала Анті і не промовила більше ні слова, поки закінчувала макіяж. і повернулася до ічиріки з важким каменем у руках. Я поклала камінь на стіл і Нобу загорнув його в рушник, який його зняв зі своєї руки. «Я не обіцяв тобі подарувати дорогоцінний камінь такого ж розміру», – сказав він. «Я не маю такої кількості грошей. Але зараз стає можливим те, що було неможливо раніше». Я вклонилася і спробувала не виглядати сумною. Нобу не треба було пояснювати мені, що він мав на увазі.